Irungo herri jakintzan gaude, eta gurekin daukagu Junkal, arratxalde hon. Arratxalde hon. Junkal, ze gustora hemen kafe hartzen ez? Bai, gure <laughs> honekin, bai. Hemenaren eginen aipatzen, grabatzen azia horretik eh, gabonetako argiak, eta ez argiak, eta zuriz irutzen zaizkizu gabonetako argiak? E, oro korrean ondo irutzen zait. E, argiak gido bat ematen diote iriari, Gabonetan, e, baina e, iri askotan azten dira argiekin iaia ia, bila bete le, Gabona baina le nago eta hori iruditzen zait e, pasada bat dela. Goiz egi? Bai. Mm -hmm. Hemen irunen ez dira hain azkar edo hain goiz asten, e, jartzen dituztenak, gustatzen zaizkizu? Bai, normalean bai. Bai. E, azken urteotan aldatu dira e, irudiak, baina orogorrean politiak dira. Batzuetan auzoetako jendeak kehatu, kexatu egiten da, ba apaingarri guztiak hiri erdian egoten direlakozunun bizi zara. Ni la grand naiz, eta bakarrik Ba, irudi olentxeroren irudia jartzen dute argiekin. Bezerik, ez? Gutxi iruditzen zaizu? Bai, argi guztiak erdigunean egoten dira beti. Eta zure ustez, argiek e, girotu egiten dute, egu berria, eta aingoiz zergatik jartzen dituzte. Jendea kontsumora bultzatzeko? Bai. Dendaz den denda joateko eta saltzeko Zu erortzen zara trampa horretan? Ez <laughs> Ni kontrolatzen naiz nire gurua. Haipatu <laughs> dugu ere gara jauetan merezi alduen halako gastuak egitea naiz eta bombilla kontsumo gutxiko bombillak eta erabiltzen diren zuk zer dio Bueno Bai, e, kontsumo gutxeko gombila e, erabiltzen dute orain. Baina badago herrialdean aldean, e, herri batzuetan e, utxi diote argiat kartsari. E, e, giru horrekin beste, beste zerbait egiteko. Bai, beste gauzetan e, erabiltzeko. Eta demagun bihar irungo udalak erabakitzen duela hori egitea. Zuriz zer irudituko litzaizuke? Gaizki. <laughs> Gaizki, bai. Bai, gabonak garrantzitsua dira zuretzako? Bai, ikitoa, enbaten... Enbaten... Enbaten diete. Barakiek. gustoko dituzu gabonak? Mm, bai. Azken urteotan utxeago nire eta falta da eta desberdi nag dirà baina orokorrean beti daik gustatu izan da. batzuk esaten dute euskarrian gabonak oso tristeak direla konparatuta beste herrialde batzuekin dizakit zorratik ba hemen eh, beti ba compromiso familiarak edo familia compromisoak daudelako eta mailaren vueltaen egoten garelako kalera eta dantzatzera atera beharrean zuk soitura dituzu baina Hori hartatzen da, horri eta iri guztietan, uste dut. Familiarekin egotea egun, egun aietan, ez? Ez dakit, ni mundu gozta, mundu osokoiturak ez ditut ezagutzen. Ez, baina gure horri aldean, oitura hori daukagu. Eta zukzen nahiago duzu, Gabon e, gaua, inguru hori, edo urtexar gaua, edo hemen ere erregeak ospatzen dira, ze gustatzen zaizu gehien. E, arregeak, hmm? bai, e, ikustean idei jobeen e, aurpegiak, egun horretan. No? Bere bai. zorokorran gabona gustatzen zaizkizu. Bai, bai. Ea beste iritzi bat, Matilde, arratxaldean? Aixo, arratxaldean. Zu bukatu, zu kafeaia? Ja. Bai, bai, abukatuta dago. <laughs> Zeiru hitu zaizu zure lagunaren iritzia, zuk zer diozu gabonetako argien inguruan? Bueno, niri gustatzen zaizkit. Bai, giroa ematen dute, eta polita gelditzen da iria. Zuek, zuk ere onartuko zenuke, aurten ere krisia gonaren ba argiak jartzea, eta bar. Bai, zer ni pentsatzen dut, e, e, argiak esaltzen dutenak, pues, ere bai bizi behar dira. Mm. Orduan, pues, bueno, bere negozio da, eta, eta hori errespetatu behar da. Merkatu bat dago horren atzean, es, ba, lana ba, eta... Seguro bai, etz, klaro. Zun hombizizara? Ni, iri erdian. Ha, orduan zuk argi asko dauzka zuetxe hondoan. Ni bai, bai. Eta ba, ba. kanpo kalderago biziko bazina, nahiko zenuke zure hau ere behar bezala paindu agotea. Bai, bai, ba, zer denon artean ordaintzen dugu. Orduan, pues, deno daukagu eskubide berdina. Baina... Aduz daude esaten denean, hauzo batzuk ilun egoten direla gabonetan. Bai, bai, iluna egoten da, hori argi argi dago. Argi ez, iluna dago. Eta <laughs> hori korren, jartzen diren argiak, gustatzen ze eskizo da aldatuko zenituzke? Ba, ondo dago. Ez da Londres edo, eh, iri bezela, baina bueno, ondo dago. Zu erortzen zara gabonetako kontsumoaren trampan? saiatzen eh, naiz, <laughs> ez... Ez, etzu, baina, bueno, batzutan. Eta ze egun duzu guztokoen, Gabonetan? E... Gabon gaua, bai. Ze oitura dituzu? Bueno, nire etxean elkartzen gara, afaltzen, familia osoa, eta oso ondo. Eta parranda noiz egiten duzu? Parranda? Bueno, <laughs> parranda kalean ez dut egiten, baina etxean, bai, jolazte. Jola <laughs> ez? Gabonetan... <laughs> este la bye ah, eh, jolas te dugo al parchi se está cosa tradicional ágara <risa> vale va a male mi izquierda dónde pasa vale verdín